Минулося. З доріжки до кухні видно тільки на відкидано сніг. Це теж була колись його робота. Цікаво, хто її робить тепер? Подумав Джосая і раптом згадав, що це ж його синові вже 12 років. А ще за мить він був би постукався в кухонні двері та його увагу привернув скрегіт пилки в дровнику. Заглянувши туди, він побачив хлопця, що ревно пиляв дрова. Очевидячки, це його син. Гаряча хвиля хлюпнула Джосаїв серце, і він трохи-трохи не вхопив хлопця в обійми, одначе стримав себе. «Батько вдома?» – спитав він коротко, тим часом уважно розглядаючи хлопця з-під твердих крисів свого Стетсона. «Височенький, як на свої літа», – подумав Джосая. «Трошки, може, вузькогрудий, та це певно від того, що швидко росте». А обличчя сильне і приємне, і очі, як у дядька Айзека. Загалом хлоп'я хоч куди. «Нема, сер, відповів нарешті хлопець, покинувши совати пилкою. «А де ж він?» «У морі!» – відповів хлопець. У серців Джосаї тьохнуло щось аж надто схоже на полегкість і радість. «Значить, Агата вийшла заміж у друге». Очевидно, за якогось моряка. Те почуття відразу змінилося іншим – жаским, зловісним. Його гата – двоємужниця. Він згадав історію Інока Ардена, що читав колись у голос їхньому класові вчитель у старій школі. І почав сам себе уявляти таким героєм. Так, він учинить по-геройському. Їй бо. Нишечком собі вернеться першим же потягом до Каліфорнії, вона й не дізнається ні про що. Тільки, а як же Агатина новоанглійська доброчесність і її новоанглійське сумління? Вона ж весь час одержувала від нього гроші. Вона знала, що він живий. Ні, це неможливо, щоб вона вчинила таке. Джосая просто борсався в здогадках. «Може, Гата продала садибу, і цей хлопець зовсім не його син?» «Як тебе звати?» – спитав він. «Джоні», – відповів хлопець. «А прізвище?» «Чайлдс. Джоні Чайлдс». «А батька твого як звати?» «На імення цепто». «Джосая Чайлдс». «І він, кажеш, у морі?» «Так, сер? Джосай знову сторопів. «А що він за чоловік?» «О, він чоловік такий, як треба. Дбайливий, мама каже. І правда, він завжди всі свої гроші додому посилає і працює за них тяжко, мама каже. Вона каже, що він завжди був в беручки до роботи і кращого чоловіка вона ніколи не бачила. Він не курить, не п'є, не лається і нічого негожого не робить. І ніколи не робив. Він завжди такий був, мама каже». А вона його з знала. І дуже добросердний він чоловік, ні за що нікого не образить. Мама каже, що чимнішого чоловіка вона й з роду не бачила. Джосаї знов замлоїло в серці. Отже, Агата таки зважилась на це. Вийшла в другий заміж, знавши, що перший чоловік живий. Ну що ж, на заході він навчився милосердя і зуміє бути милосердним. Він потихеньку піде собі і квит. Ніхто нічого не дізнається. Хоча, майнула йому думка, досить підло робила Агата, що весь час приймала від нього перекази, мавши такого бездоганного і трудящого чоловіка-моряка, що весь свій заробіток відсилає додому. Джосая задумався. Цікаво, хто б же це міг бути такий з тих істфолдських чоловіків, кого він пам'ятав? «А який він з себе?» «Я не знаю. Я його ще не бачив. Він увесь час у морі. Я тільки знаю, який він назріст. Мама каже, що я виросту вищий за нього, а в нього зріст 5 футів і 11 дюймів. У нас є з нього фотокартка в альбомі. В нього таке худорляве обличчя і бурці». Джосаю враз ніби осяйнуло. Це ж у нього самого зріст п'ять футів і одинадцять дюймів. Він носив бурці, і обличчя в нього тоді було худорляве. Та й Джоніш сказав, що його батька звати Джосая Чайлз. Це він сам. Джосая, той бездоганний чоловік, що не п'є, не курить і не лається. Це він, той моряк чий образ так старанно прикрасила в синових очах незлопам'ятна Агата. І Джосаїв раз потепліло на серці. Вона, напевне, дуже змінилася, відколи він поїхав звідси. Його охопило палке каяття, а потім серце йому знов похололо. «Це ж тепер доведеться справджувати ту репутацію, що створила йому Агата». Не можеш він розчарувати у це хлоп'я з довірливими блакитними очима. Ну що ж, нічого не вдієш. Агата повелася з ним на дивовижу чесно. Він і не сподівався, що їй на таке стане. Однак у хвалі, що на неї він був вже зважився, так і не судилося здійснитись. Бо ту мить він почув, як відчинилися кухонні двері, і угідливий жіночий голос вигукнув роздратовано. «Ану, Джоні!» Скільки разів чув він те колись «Ану, Джосає!» По ньому навіть дрижаки побігли. Винувато скинувшись момовільним автоматичним рухом, він повернув руку долоною назад, щоб сховати сигару. А коли Агата вийшла на ганок, він відчув, наче зіщілюється, аж меншає. Це була та сама незмінна його дружина, з тими самими сердитими зморшками і квасно відігнутими вниз кутиками тонкого обогорота. Тільки тепер той рот був ще квасніший, губи ще тонші, а сердиті зморшки глибші. Вона зміряла Джосаю ворожим, нищівним поглядом. «Ти думаєш, твій батько покинув би роботу задля балачки з волоцюгою?» Спитала вона в хлопця, видимо зляканого, як і Джосая. «Та я ж тільки відповідав йому», – затято, але безнадійно виправдовувався Джонні. «Він питався, чи...» «А ти, звісно, так йому сразу все і сказав», – урувала його мати. «Що це він тут винюхує?» «Їсти я йому не дам, хай і не сподівається. А ти берись до роботи. Я тебе навчу байдикувати. Батько тебе за це не похвалить. Коли вже я з тебе зроблю такого, як він?» Джонні зігнувся, і пилка знов обережно заскреготіла. Агата квасно дивилася на Джосаю. Цілком очевидно, вона його не впізнала. — А вийдіть собі! — гримнула вона на нього. — Нема чого вам тут нишпорити. Джосая відчув, що йому терпне все тіло, наче в паралічі. Він облизав губи, хотів щось сказати, але не здобувся на слово. «Їдіть, я вам кажу!» – вже визвірилась вона. «А то я полісмена покличу!» Джосаес слухняно повернувся і пішов прокиданою снігодоріжкою до хвіртки. Позаду грюкнули двері. Мов у жаскому сні він відчинив хвіртку, що її колись відчиняв тисячі разів, і ступив на хідник. Він був зовсім приголомшений. «Ні, це такий, напевне, сон». Ось зараз він прокинеться і зітхне полегшено. Він поте рукою лоба і нерішуче спинився. У вуха йому влетіла монотонна скарга пилки. Якщо в цьому хлопцеві є хоч трохи чайлцівського духу, він раніше чи пізніше утече з дому. Терпіти Агату – це понад людську спромогу. Вона не змінилася, хіба що на гірше, коли така річ можлива. Цей хлопець, напевне, втече з дому, може навіть скоро, може й зараз. Джосай Чайлдс підняв голову і випростав плечі. У ньому спалахнув дух зухвалого заходу, де не дбають за наслідки, а сміливо ламають перешкоди на шляху до жаданого. Він подивився на годинника, пригадав, коли відходить його потяг, і урочисто промовив сам до себе вголос, немов складаючи присягу. «Начхав я на закон, я надам розпинати цього хлопця. Я їй посилатиму грошей удвічі більше, втричі, скільки завгодно, але він поїде зі мною. Коли схоче, нехай і вона їде до Каліфорнії. Але я складу писану умову, і вона її підпише. І їй же Богу додержуватиме, коли захоче зі мною жити. А вона таки захоче», – додав він похмуро. Їй треба когось, щоб уїдати. Він знову відчинив хвіртку і рішуче попростував до дровника. Джоні звів на нього очі, однак пиляти не покинув. «Скажи, що тобі хочеться зробити, дуще за все на світі?» – спитав Джосая тихо, здушеним голосом. Джоні завагався і трохи не спинив руки з пилкою. Джосая кивнув йому, мовляв, пиляй, пиляй. «У море податися», – нарешті відповів хлопець, – «разом з татом». Джосая аж затрамтів увесь. «Справді?» – спитав він жадібно. «А вже ж». Осяйний вираз обличчя Джоні вирішив усе. «Ну то слухай сюди. Я твій батько. Я Джосая Чайлдс. Тобі коли-небудь хотілося втекти з дому?» Джоні завзято кивнув головою. Отож я колись так зробив, провадив Джосая. Я втік. Він квапливо видобув годинника. Ми ще якраз устигнемо на поїзд до Каліфорнії, і я тепер живу там. Може, згодом мати до нас переїде? Я тобі про все розкажу в потягу. Ну, ходімо. Він на мить пригорнув напівзляканого, напівзраділого хлопця до себе. А потім обидва, держачись за руки, гайнули через двір, вискочили з хвіртки і побігли вулицею. А позад них рипнули, відчиняючись кухонні двері, і вони ще почули гатин голос. «Ану, Джонні, ти чого не пиляєш? Гляди, бо я за тебе візьмуся!»